Річковики і самі зрозуміли. Випадково втрапили, здається, у велику халепу. За номером мобільного взнали прізвище хазяїна, жахнулися. Сержант віддав верту, лейтенанту, лейтенант-капітану, і той прийняв єдине правильне рішення. Перш ніж, Турбувати шановного Володимира Гнатовича перекласти відповідальність на свого керівника, а той на свого. Так, за дві години після затримання інформація докотилася до полковника Баклана. Ще й у такому вигляді, що Баклану захотілося триматися від цієї справи подалі. За словами колег, Макс на пару з товаришем шукав під мостом дівчину, що наклала на себе руки, вимагав допомогти, а у камері товариш побив сердюкового сина і звинуватив у смерті тої дівчини. Річковики, до речі, жодних сигналів про самогубство не мали їхня совість і професійна гідність. Але можуть й пошукати треба. Полковник Баклан теж прийняв єдине правильне рішення. Популярно пояснив підлеглим, що Сердюків син людина неадекватна. Може, версти казна, що тим більш, коли тебе... Б'ють у процесор. Ми в голову не били, взагалі не били, клялися підлеглі. Баклан наказав тему забути і зайнятися справою. Штрафувати за порожні пляшки, що плавають у Дніпрі. Направив своїх людей забрати Макса і того другого Задумався, куди їх І знову прийняв єдине правильне рішення У квадроавтомату, у тихий кабінетик Про особливості якого знали троє Сердюк, сам Баклан і Рома Шиллер Підвечір, коли Женя вже без фальшу Хапалася за серце і звинувачувала себе у зникненні дитини, Сердюкові зателефонував Баклан, приклав Женшень до рани. «Чому ти відвіз Макса до клубу?» – не зрозумів Сердюк. А, а Рома Шиллер, Рома, що крутився поруч, уявляючи, як здивується Сердюк, коли дізнається, що рай лікарня зникне як факт, почув це і ледь не зомлів. Перше, дуже побитий. На що матері таке бачити? Аргументував полковник. Друге, всім верзе про самогубство у свою причетність. Тому ізолював тимчасово. Щоб ви Могли подумати, що з цим робити. «Дякую», – видушив Сердюк. Шкода не бачив морди Івана Баклана. Грізний міліцейський начальник вперше почув слово «подяки» від давнього партнера. Володимир Гнатович налаштувався відразу – їхати в квадроавтомату. Призирливо відмахнувся від несподіваної пропозиції Шиллера поїхати замість Сердюка і привезти до нього сина. Не зрозумів реакції дружини, яка кричала у мобільний, що чоловік, як тільки побачить Макса, повинен дати сину трубку. Навіщо не втямив? Хочу почути його голос, – вирішала пані Женя, щоби повірити, що дитина жива. А мого голосу тобі недосить, – обурився Сердюк і поїхав у клуб сам. Пані Женя завмерла в улюбленому кріслі і почала прораховувати. Скаже син чоловікові про токомоно. Чи ні? Рома Шеллер теж не нудьгував. Як завжди, у безвихідних ситуаціях, розслабився і вирішив покластися на ситуацію. Кінець кінцем аргументи на свою користь Шеллер завжди знайде. Приміром, Рома просто не повірив у вигадки лікаря про чудесне спасіння дівчини, а тому і не став тривожити шефа дрібницями. Лікар Іван Степанович оглянув синці і подряпини на лицях Макса і Гоцика, притишив біль льодовими компресами і тільки потім згадав, що він оце терлується в столиці тільки заради того, аби попередити Максового тата, прекрасного депутата Володимира Гнатовича. Максиме, а тато з Брюсселя повернувся? Макс знизав плечима. Теоретично, звичайно, за цей час Сердюк міг би не тільки до Брусселі змотатися, але що з вами сталося? Я думав, ви поїхали додому. Так зібрався уже, а тут викрали мене якісь бандюги, били, щоби я сказав, ніби ти дівчину до самогубства довів, щоби тата твого шановного ославити, без ножа зарізати. Замовк на хлопців здивовано. Макс опустив голову. Гоцик без добра зиркнув на нього, викинув компрес. Людяні кубики підлогою дзень-дзень дістав з кишені цигарки. Вбили би бандюги ті, ошелешено продовжував лікар. На микишку вказав, хлопців рятували. Я і залишився, щоби батька твого знайти, попередити, щоби стерігся, значить, добру людину багнюкою облити. Хіба проблема? Гоцик. Похмуро вишкірився, головою захитав. Капець, цигаркою одядька. Лясь по лисині, злий. Що, козел? То не біда, що через мажора дівчина загинула, правда? Не біда, нормально. Головне, щоб жирні не постраждали. Сподіваєшся, забашляють? Скільки хочеш. А у самого дочки нема? Може, твою доню теж зараз? Лікар розгубився. Микишка – ні. Підскочив до гоцика, смикнув з дивана, замить повелив на підлогу і заломив руку. Припиніть! Припиніть це безглуздя, Макс зблід. Ні, відказав Микишка, хай милості просить. Пішов тих хрипів Гоцик. Мені однаково. Що ви зробите? Хоч убийте, суки. Суки ви, цинічні тварюки. Ви тіні тої дівчини не варті. Тіні. Так вона жива. Розгублено пробулькатів лікар. Що? Максу Здалося, що не розчув. На підлозі під міцним Микишкою Сходим гнівом Гоцик гарчав, лаявся. «Що?» – крикнув Макс так відчайдушно, Що Микишка відпустив Гоцика і розправив плечі. «Дівчина жива!» – спокійно мовив. «Ми її з Дніпра витягли, я і кум свиря». «Жива?» Гоцик на мить завмер на підлозі, перевернувся на спину, дивився у стелю і дрібно-дрібно кліпав очима. Врешті якось дивно похопцем коротко вдихнув, Затолив лице побитими долонями і заплакав. Макс без сил упав на підлогу поряд із Гоциком. Незрячими очима дивився в одну точку. Навіщось затолив долонями рот? І якби не Іван Степанович з Микишкою, хлопці ще би довго приходили до тями е е хлопче-хлопче!» Заквохтав над Гоциком лікар. «Що ти про мене знаєш, Щоби таке собі...» «Я проти совісті ніколи жива ваша дівчина!» «Доказ маю», – сказав Микишка. «Доказ?» Гоцик і Макс одночасно стихли. Гоцик сів на підлозі, Повернувся до Микишки. Микишка обережно дістав за пазухи любен мобільний. Поклав на підлогу перед хлопцями. Ось, гетаут кинула. Яка гетаут? – спитав лікар. Ми дівчину спитали. Як зветься? Вона сказала гетаут і пішла геть. А оце біля нас лишилося, пояснив Микишка. Тільки воно, здається, подохло. Це був Любин мобільний. Макс упізнав. Гоцик абсолютно переконаний. Відлягло, відлягло. заворушилося, видихають, видихають, відлягло. «Я дебіл», – вибачився перед лікарем Гоцик. «Ви вже пробачте?» «Е-е, хлопче-хлопче!» «А де, Люба?» – спитав Макс Микишку. «Не знаєш часом?» «Кум, як літав, так бачив, на човні вгору за течією рухалася». Макс і Гоцик. Тільки тепер, здається, звернули увагу на дивний мекищен одяг. Та цьому можна було би знайти логічне пояснення. Ну, приміром, хлопець з етноколективу тільки ну, відпрацював програму в нічному клубі. А от розмови дивували. Кум. «Льотчик? – спитав Гоцик. – Це що? – обернувся Микишка до лікаря. Іван Степанович всадив Макса з Гоциком на диван, наново поприкладав до сенців лід. Спробую пояснити, хоча що тут пояснювати? Тут або вірити, або ні». Я сам попервах лякався дуже. «Та кажіть вже, – глухо попросив Гоцик, – це козак, точніше козаки. Другий у розвідку пішов. Козаки гетьмана, божою милістю гетьмана, війська Запорізького, Петра Дорофійовича Дорошенка, – проголосив Микишка. Старшини». Сердиняцьких загонів Микита сердюк та Куммі Свирит сердюк. Сердюки? ніяково усміхнувся Макс. Сердюки, і я сердюк. Микишка ледь посміхнувся, простягнув Максові руку. Помагай біг, товаришу. Давно тебе шукали. Вражений Макс потис. Микищину долоню, скептично глянув на лікаря. «Вони... не те... не нинішні козаки, – розвів руками Іван Степанович. Здавнини. Триста сорок кроків при деревах спали, – пояснив Микишка. Чисті душі нас бачать, грішні – ні». Макс із Гоциком знову перезернулися. І саме в цю мить, попри усі закони фізики, крізь зачинені двері до кабінету увірвався кум Свиря. «Куми! Куми, ми кишко!» «А що за хлоп'яки? Бачать нас? Бачать?» «Ох, і Навколо хлопців забігав. «З ким билися?» З ляхами на сенці та подряпини. Я так собі міркую, куми свиря, кишка йому. Розкажи, куди гетаут поділася. От ти знову про те, негодяще Сіпнувся свиря. І згадувати шкода до лікаря. Хоронитися час, поважний чоловіче. Бо той Румко, що на нашого жида схожий, «Та той сердюк, якого ви усе нахвалювали, радилися, як вас нагло вбити і тіло на околиці кинути, а ми проти них безсилі, як той Ромко з тим сердюком злодійські плани складали, та я й під ноги їм кидався і за руки хапав, не бачать козолупи». Микишці, ламай двері, куми, Микишко, бо загине поважний чоловік, ні цапову душу. У Макса з Гоциком щелепи відвалилися. Слухали і не могли второпити. Що відбувається? Хто ці божевільні? Звичайно, свирен прохід крізь двері, Переконував. Але після годіні професіонали навчилися і не такі фокуси демонструвати. Рома Шиллер і мій батько планують убити Івана Степановича? Врешті подав голос Макс. Ви це хотіли сказати? Свиря крутнувся до макишки. У Макса пальцем тицьнув. Сердюк? Кишка кивнув. Свиря усміхнувся. Помагай біг, товаришу. Погана тобі новина. Батько твій не сердюк. Зрада у серці. Очі сліпі. Не побачив мене. Отож, дізнався я про плани його злодійські. Катувати його не будемо, але й жити не дамо. Ніж для паперу у коновалинку поцуплений дістав. Ось, підребрав серце. Та навіщо депутату вбивати мене? Сумно спитав лікар. На цій високій ноті двері відчинилися і до розкішного, але вже трохи розгромленого кабінету увійшов Володимир Гнатович Сердюк. Картинка ще та. Посеред кабінету закляк дядько. На дивані сидить Макс із синім від лицем. Поруч незнайомий міцний хлопець із так само побитим обличчям. І дивляться не на Сердюка а ніби на те, що біля нього. Ну, Макси, налякав так налякав. Володимир Гнатович зробив крок у кабінет, причинив двері. Пішли. Товариша твого додому довеземо, якщо треба. А Іван Степанович Макс врешті перевів погляд на батька. Дядько ніякого посміхнувся і з питанням в очах глянув на Сердюка. Сердюк зробив вигляд, ніби тільки-но побачив лікаря. «А, Івана Степановичу, Рома розповів мені про ваші пригоди у столиці. Не втомилися? Додому не хочете? Попередити вас хотів, що ваші недруги «Ну, навіщо вам наші миродні справи, шановний?» Ледь, стримуючи роздратування, перервав його Сердюк. «Збирайтеся додому. Рома організує вам квиток, посадить на потяг». Володимир Гнатович жестом покликав Макса і Гоцика за собою. Пішов до дверей. «Пішли, хлопці, пішли». Час матерям в очі подивитися. «А як же?» «Інші!» – почув за спиною голос Макса. Зупинився на сина з тривогою. «Що маєш на увазі, Макси?» Макс знизав плечима, показав на простір біля сердюка. «А цих навіщо тут лишати?» Сердюк озирнувся. Нікого. Більше розстривожився. «Ти бачиш когось, синку? А ти ні?» Макс йому з викликом. Володимир Гнатович перелякався за сина. «Синку, заспокойся. Я все розумію. Такий стрес. Водолази вчора день до ночі». Макс... Гірко усміхнувся батькові, махнув на нього рукою, мовляв, Годі, годі, я у тебе заночую, сказав гоцико. Лікар з нами, відповів гоцик, показав на комів. І сердюки. Хлопці, годі жартувати. Володимир Гнатовичу здавалося, Хлопці просто розігрують його. Ось зараз зупиняться, розсміються в обличчя. Та Макс жестом покликав за собою круглого як гарбуз дядька і трійця посунула до дверей. Володимир Гнатович розлютився, говорив, трусився. «Ну, добре, бачу, живий, здоровий. Йдіть!» У клуб, там, пивка. А ми з Іваном Степановичем по сто грам. Обговоримо, що за чорти Максу вбачаються. Так, Іване Степановиче, ви як лікар можете пояснити? Кум Свиря заволав одобурення. А? Що казав? Зрада, зрада. Лікар Розгубився То на Сердюка, то на серденят Із Максом і Гоциком Та я, мабуть, піду Дякую, звичайно Я сам, Івана Степановича, проведу Гірко мовив Макс Сердюк сіпнувся до сина Вхопив загрудки Я на тебе працюю, щеня Пішов звідси Матері Поплачешся про свої любові, а мені за твоїми любов'ями хвости підбирати. Ми з тобою вдома про все поговоримо, а зараз пішов. Макс вирвався, очі потемніли. Нема мені про що з тобою говорити. Лікаря стерегтиму. тиму. Не чув? Кажуть його, хочуть убити. Макс відштовхнув Сердюка і першим вийшов з кабінету. За ним куми, лікар. Останнім ішов Гоцик. Повільно сунув, наче перевіряв. Нікого не забули. Ніч запропонувала дивну забаву. Змусила мільйон зірок, Шукати собі на землі люстерко. Десна відгукнулася, вгамувала слабкий вітер, відігнала комах від води, затумувала подих, поверхня стала чистою і гладкою, ніби темне скло. Мільйон зірок відзеркалилися у воді, тому катерок, що стояв, на кітві посеред ріки Здавалося застряг Серед Всесвіту Люба і Галка Лежали в каюті На твердих дерев'яних лавах У круглий іллюмінатор Заглядала ніч Підсвічувала собі зірками Аби краще роздивитися Двох юних дівчат Що лише Робили вигляд, ніби сплять. Була причина. Під вечір Люба запропонувала пристати до берега біля невеличкого села. Купити свіжого молока, домашнього сиру, хліба. Відчути себе мандрівником, загубленим серед чужих доріг. Це ж свято? Ні. Відрізала галка і зупинила катерок посеред ріки, навпроти села. Що за дурість? Ти робиш мені на зло? Галчина поведінка вивела Любу з рівноваги. Навпаки, йду назустріч твоїм забаганкам, відповіла Галка. Можеш дивитися на те село і той берег, скільки завгодно. Якщо тобі так цього хочеться, то ти просто знущаєшся з мене, а ти просто вже набридла мені. Ну тоді підпливи, підпливи до берега, висади мене і котися під три чорти. Галка стала посеред палуби, закрутила чорне волосся на потилиці і сказала: "На моєму Катері «Ти мені наказувати не будеш», – замовкла. Кинула погляд на блакитну воду. Запропонувала. «Хочеш? Пливи!» Люба рванулася було до борту, учепилася в нього, глянула у воду та так і заклякла. Галка спокійно пішла до каюти, довго копошилася, дзвеніла чашками, а коли вийшла, Люба досі стояла біля поручнів, дивилася на берег, сутеніло. Не дивилася, ніби нічого не сталося, запитала Галка. Люба стисла губи, промовчала. Галка завела двигун, каторок подався далі. Ночувати Далі, за течією будемо, пояснила Любі. За годину катерок зупинився у зовсім дикому місці. І не боїться, подумала Люба, а раптом, раптом серед ночі, підпливуть злодюжки, на човні залізуть на катер. Кричати марно, однаково ніхто не почує. Перелякалася. Спустилася в каюту. Галка лежала на дерев'яній лаві з заплющеними очима. «Не спить», – здогадалася Люба. Розстелила ковдру на сусідній лаві, заплющила очі та страхи, якими сама себе налякала, змусили розплющити їх знов. Встала пішла до дверей каюти і замкнула на замок. Все ж спокійніше. Сон все не йшов. Люба лежала з заплющеними очима і шукала слова, якими зранку спробує пояснити галці свій несподіваний вибух. Ну, такий стрес... Вона й досі не може пригадати усього, що з нею трапилося. Дивно. Чи не так? Весь час виникає відчуття, ніби щось важливе зникає, не пригадується. Вона нервує. Один іспит в академії пропустила. Надолужить, звичайно, але ж і цим переймається. І взагалі, життя геть змінилося, вона змінилася, так багато думок, боялася перестати бути собою і соромилася бути собою. Макс.